2. Люк вирішив, що Новоприходько років 16, та пізніше дізнався, що той на два роки старший. Нік Вільгольм був високий і синьоокий, із густим нечесаним волоссям кольору чорніше чорного, яке конче потребувало подвійної дози шампуню. Одягнений він був у жмакану сорочку на гудзиках, жмакані шорти, білі спортивні шкарпетки, спущені до середини литок, і брудні кросівки. Люк пригадав, як Морін порівнювала його з Пікпеном із коміксів Пінац. Інші дітлахи позирали на нікасторожку, але з повагою, і Люк це одразу відчув. Каліша, Айріс і Джордж отримували не більше задоволення від перебування в цьому місці, аніж Люк, але вони намагалися не занепасти духом. Окрім того моменту, коли Айріс відхилилася від загального курсу, всі вони, немов понатягали трохи дурнуваті маски «Не журімося, браття». Та тільки не цей хлоп. Наразі Ніки не лютився, та було ясно, що в недалекому минулому лють таки його посідала. На набряклі лівій губі загоювалися рани, і бліднув синець, а на щоці красувався другий, свіжий, забіяка, значить. Свого часу люк уже мав справу з кількома, навіть у Бродерікській школі було двійко таких. Вони з Рольфом усіляко їх уникали, але якщо це місце, як уже почав підозрювати люк, виявиться тюрмою, то унікати Ніка Вільгольма можливості не буде. Проте складалося враження, що решта дітлахів його не бояться, і це був добрий знак. Нікі, певно, злився через саме існування закладу з невиразною назвою «Інститут», але в компанії товаришів він просто видавався напруженим, зосередженим. І все одно ті помітини на обличчі Нікі свідчили про неприємні перспективи, особливо, якщо він не був забіякою з натури. А якщо ці відмітини лишила рука якогось учителя, якби шкільний учитель щось таке утнув, і не тільки в броді, а будь-де. Його б турнули з роботи, ймовірно, подали б на нього до суду, а той заарештували. Люк пригадав, як каліша сказала. І не в Канзасі тото. -то. Я Люк Еліс. Він простягнув руку, не знаючи, чого насправді очікувати. Нік проігнорував цей жест і відчинив зелену шафу з інвентарем. Ти граєш у шахи Еліса? Бо троє інших відстійні шахісти. З донною Гіпсон ще виходила яка на яка гра, але три дні тому вона вирушила в задню половину. «І більше ми її не побачимо», – меланхолійно мовив Джордж. «Граю», – відповів Люк. «Але зараз немає бажання. Я хочу знати, де я і що тут відбувається». Нік дістав шахівницю і скриньку з двома арміями. Швидко розставив фігури, позираючи на дошку крізь чуприну, що спадала йому на очі. Прибирати волосся він явно не збирався. «Ти в інституті!» «Десь у глушині штату Мейн. Це навіть не місто, так, координати на карті. Квадрат 110. Ша це зловила від кількох людей. Так само, як Донна чи Піт Літл Літлджон. Він ще один ТП, який зайшов у задню половину». «Таке враження, що Піті вже цілу вічність немає, хоча його тільки минулого тижня забрали», – тужливо мовила Каліша. «Пам'ятаєте всі ті прищики, як у нього окуляри весь час з'їжджали?» – Нікі не звернув уваги. А службовці зоопарку і не намагаються цього приховати чи заперечити. І навіщо, якщо вони день за днем працюють із ТП дітьми, а за ту інформацію, яку справді треба тримати в таємниці, вони не хвилюються, бо навіть ша не може так глибоко копнути. А вона досить вправна. Я майже щоразу відгадую 90% колоди райна, сказала Каліша. Вона не вихвалялась, просто констатувала факт. І зможу назвати ім'я твоєї бабусі, якщо ти його подумки чітко промовиш, але до потаємних думок мені зась. Мою бабусю звати Ребека, подумав Люк. Ребека, сказала каліша і, побачивши здивований вираз люка, нестримно зготіла. Від цього вона знову стала схожа на дитину, якої була донедавна. Бери собі білих пацанів, сказав Нікі. Я завжди граю чорними. «Нік – це наш почесний беззаконник», – вставив Джордж. «І ці відміти не тому доказ», – додала Каліша. «Користі з того мало, та Нік, здається, не може собі зарадити. Ще одна форма дитячого бунтарства, від чого в Морін тільки більша є роботи». Ніті глянув на чорношкіру дівчину. Усмішки на його обличчі не було. «Якби Морін була святою, як тобі воно здається, то вона б уже нас звідси витягла, чи повідомила у найближчий поліцейський відділок». Каліша похитала головою. «Не плекай ілюзій. Якщо ти тут працюєш, то навряд чи можеш від усього цього відгородитися. Хороший ти чи поганий?» «Пакосний чи приязний?» – із серйозним виглядом додав Джордж. «Окрім того, найближчий поліцейський відділок, певно, становить кубку депютів-догів і герамів-гоугендлів та розташований за багато миль звідси», – сказала Айріс. Депюті-дог. Персонаж одноіменного мультсеріалу 62-го року. Дурненький і добродушний помічник шерифа. Герам-гоугендл. Ймовірно, прізвисько білих неосвічених мешканців сільської глушини в США. А оскільки ти, Ніку, перебрав на себе повноваження генерального просвітника, то чому б тобі не ввести цього малого у курс справи? Дідько, хіба ти сам не пам'ятаєш, як воно прокинуться тут у кімнаті, що так схоже на твою власну? Нік трохи відсунувся від столу і схрестив на грудях руки. Люк випадково помітив, як на нього дивиться Каліша, і подумав, що якщо вона колись і цілувала Ніки, то не лише для того, щоб заразити його вітрянкою. «Окей, Еліса, розповім тобі все, що ми знаємо». «Або гадаємо, що знаємо». «Багато часу це не забере. Леді, не соромтеся долучатися до розмови». Джордже, коли відчуєш, що підступає черговий напад курзу-верзу, тримай рота на замку». «Дякую». – відповів Джордж. – А потім я тобі дам на своєму Порше покататись. – Каліша тут найдовше, – сказав Нікі. – Через вітрянку. – Скільки ти дітей побачила за цей час, Калішо? – дівчина замислилась. – Може, 25 чи трохи більше? – Нікі кивнув. – Вони, тобто ми, прибуваємо сюди з усіх усюд. Ша з Огайо, Айріс з Техасу, Джордж зі Славетної Дірки, що в штаті Монтана. – Я з Білінгза. Сказав Джордж Цілком пристойне місто Першим ділом вони нас чіпують Мов перелітних птахів чи якихось там буйволів Нікі відгорнув волосся і відтягнув мочку вуха У ній виднівся кругляк з яскравого металу Розміром приблизно з дайм Дайм, різновид монети в 10 центів 18 мм у діаметрі Нас обстежують, тестують, роблять нам уколи, щоб бачити кола А тоді знову обстежують і знову тестують Рожеві отримують більше уколів і більше тестів «А я отримала бак», – знову нагадала Айріс. «Честь тобі і хвала», – сказав Нік. «Якщо ти поз, то тебе, наче домашню тваринку, змушують виробляти тупі фокуси». «Так склалося, що я сам така поз. Але Джордж Говорун вправляється набагато краще за мене. Був тут іще один малий, не пам'ятаю, як його звали, то він був навіть краще за Джорджа». «Бобі Вашингтон», – сказала Каліша. «Маленький чорношкірий хлопчик, може років дев'яти. Він запросто скидав тарілки зі столу». Його вже немає... Скільки, Нікі? Два тижні? Трохи менше, відповів Нікі. Якби два тижні, то це було б ще до мене. Сьогодні сидить із нами на вечері, продовжила Каліша. А завтра вже потрапляє в задню половину. Вжух і нема. Зараз бачиш, а згодом ні. Я певно буду наступною. Наскільки я розумію, вони вже майже закінчили зі своїми тестами. І я туди ж, кисло мовив Нікі. Вони, мабуть, зрадіють, коли мене здихаються. «Мабуть, можеш викреслити», – сказав Джордж. «Нам роблять уколи», – сказала Айріс. «Деякі болючі, деякі – ні. Після одних із тобою щось коїться, після других – ні. У мене якось піднялася температура і голова біса розболілася. Я вже думала була, що підхопила від каліші вітрянку, але за день воно минуло. Тобі робитимуть уколи, доки ти не побачиш кола. Такі собі цятки і не відчуєш годіння. «Ти ще легко позбулася», – сказала їй Каліша. «Деяких малих? Був тут один на ім'я Морті. Забула його прізвище». «А, той на Содлуб», – відповіла Айріс. «Який тосивий із Бобі Вашингтоном. Я теж не пам'ятаю, яке в Морті прізвище. Він пішов у задню половину за два дні після мого приїзду. Тільки, може, нікуди він не пішов», – сказала Каліша. «Він тут зовсім недовго пробув, а після одного уколу в нього на шкірі повиступали якісь плями. Він мені сам розповів у кафетерії». «Сказав іще, що в нього серце б'ється, мов скажене. Він, наче, серйозно захворів!» Каліша промовчала і додала. «Може, навіть і помер?» Джордж дивився на неї широко розплющеними занепокоєними очима. «Цинізми, підліткові страхи, я все розумію. Тільки не кажи, що справді в це віриш!» «Ну, я не хочу вірити», – відповіла Каліша. «А тепер усі заткайтесь», – сказав Ніке, перехилився через шахівницю і пильно глянув на Люка. Нас викрадають, так? Через наші паранормальні здібності, так? Як нас знаходять? Не знаю. Та це масштабна операція, бо і заклад тут у нас масштабний. Справжній бляха-комплекс. Тут є лікарі, і лаборанти і ті, хто називає себе доглядачами. Це наче невелика лікарня в лісовій гущавині. І охоронці, сказала Каліша. Ага, наче ліс таким здоровим лисом-хріном. стекгаузом його звати. Маячня якась, мовив Люк. В Америці? Це не Америка, це королівство інституту. Як підеш у кафетерій снідати, Елісе, то поглянь у вікно. Побачиш там дерева, багато дерев. Але якщо придивишся пильніше, то побачиш іще одну будівлю. Із зеленого шлакобетону, так само як оця. Мабуть, щоб зливалася з деревами. Так от, це задня половина, куди відправляють дітей після тих всіх уколів. І що відбувається там? Відповіла Каліша. Ми не знаємо. Люк уже хотів був спитати, чи не знає, чого Морін, але пригадав засторогу, як у Каліша прошепотіла йому на вухо. «Нас підслуховують!» «Знаємо тільки те, що нам кажуть», – відповіла Айріс. «А нам кажуть, що все буде добре!» Нікі прокричав це так голосно і так несподівано, що Люк відсахнувся і мало не впав з лави. Чорноволосий хлопець схопився на ноги і став дивлятись у запелюжене вічко відеокамери. Люк пригадав ще одне попередження Каліші. «Коли познайомишся з Нікі, то не переймайся, якщо він удариться в шаленство. Це він так пару випускає». «Вони, мов, ті місіонери, що продають Ісуса, зграються індіанців. А індіанці такі... такі... наївні?» – запропонував Люк. «Точно! Ось воно!» – Нікі так само вдивлявся в камеру. Зрайка індіанців, таких наївних і готових вірити в що завгодно. Як от, якщо продати рідну землю за жменю на і пару сраних блахастих покривал, то можна попасти до раю, стрітися зі своїми мертвими родичами і зазнати вічного щастя. От і ми, зграйка індіанців, таких наївних і готових вірити в що завгодно, аби тільки воно звучало добре, аби тільки скидалося на гепі блять. Енд. Нікі крутнувся назад до дітлахів. Волосся майорить, очі горять, руки стискаються в кулаки. Люк помітив, що на кісточках пальців теж загоювалися рани. Він сумнівався, що Нікі міг відбуватися з тою ж силою, з якою отримував удари. Зрештою, він усього лише дитина, але здається, що він хоч примудрився дати здачі. Гадайте, Бобі Вашингтон мав якісь сумніви, що всі його муки скінчаться, щойно він потрапить у задню половину. А Піт Лінджон? Господи Ісусе, та якби в людей був порох замість мізків, ці двоє навіть власного обноса носа підірвати не змогли б. Він знову повернувся до брудної камери в себе над головою, єдиного об'єкта, на якому Нік міг зганяти злість. Через те ситуація видавалася трохи абсурдною, але Люк все одно захопився хлопцем, бо Нік не примирився з обставинами. «Слухайте ви, там! Бийте мене до всерачки, забирайте мене в задню половину, але я на кожному кроці вам опиратимусь! Нік Вільгольм не продається за намистини і покривала!» Важко дихаючи, він сів. Потім усміхнувся, і Люк побачив ямочки на щоках, білі зуби і привітні очі. Сердита і похмура особистість зникла, мов, її ніколи й не було. Люка не вабило до хлопців, але коли він побачив цю усмішку, то зрозумів, чому Каліша і Айріс дивилися на Ніка так, наче він соліст у бойс Бенді «Краще б взяли мене в команду, а не тримали тут, мов, курчатку в курнику. Я підняв би цю місцину краще за Сіксбі, Гендрікса і усіх інших лікарів, бо я переконливий». «У цьому я не сумніваюся», – сказав Люк. «Тільки не до кінця розумію, до чого ти ведеш». «Ага, ти трохи відійшов від теми, Нікі», – зауважив Джордж. Нікі знову склав руки на грудях. «Перш ніж я надеру тобі заду шахах, новачку, дозволь ще раз змалювати ситуацію. Нас сюди привозять, з нами проводять тести, наколюють нас бозначів і потім знову проводять тести. Декому випадає баг. Усі діти проходять той дивний експеримент на очі, від якого мало не непритомнієш». «У нас є кімнати, досточно схожі на наші власні, і це, не знаю, має, типу, урівноважити наш хисткий емоційний стан». «Психологічна акліматизація», – сказав Люк, – «видається логічним». «У кафетерії непогано годують, можна навіть вибирати з меню, хоч воно обмежене. Двері до кімнат не замикаються, тому, якщо в тебе не виходить заснути, то можна піти туди і влаштувати у північний перекус. Нам лишають печиво, горіхи, яблука, усе таке». Або можна сходити в буфет, автомати там працюють на жетонах, яких у мене немає, бо тільки хороші хлопчики і дівчатка отримують жетони, а я не хороший хлопчик. Як на мене, то всіх скаутів треба ставити на їхні маленькі худенькі... Не відволікайся, різко мовла Каліша. Годі лайно товкти. Слухаюсь, Нік обдарував їй чарівливою усмішкою і знову зосередив увагу на Люкові. Тут багато можливостей добре поводитись і набирати жетони. У буфеті купа снеків і содової, навпрочу широкий асортимент. «Крекер Джекс», – замріяно мовив Джордж. «Гоу-гоу!» «Марки попкорну з горішками і тістечок із начинням». Плюс сигарети, коктейлі з вина і фруктових соків, а також міцніші речовини. «Там висить оголошення, будь ласка, споживайте алкоголь у помірних дозах», – сказала Аріс. І паралельно малі десятирічні діти тиснуть кнопки, щоб дістати собі яблучного вина блакитні Гаваї, чи міцний лимонад від Майка. Сміх та й годі. «Та ви мене розігруєте», – сказав Люк. Але Каліша з Джорджем тільки ствердно кивали. «Підпити можна, а от нализати у ніч не вийде», – сказав Нік. «Ні в кого на це жетонів не вистачить». «Це правда», – додала Каліша. «Але так само тут є діти, які за першої ж можливості до пляшки прикладаються». Тобто алкоголіки? 10 11 одинадцятирічні алкоголіки? Люк не міг у це повірити. Ви жартуєте? Ні, вони роблять усе, що їм накажуть, аби тільки щодня дориватись до автомата з бухлом. Я тут не настільки довго пробула, щоб, типу, докладну цю тему дослідити, але старожили всяке можуть порозказувати. І ще, струтилася Айріс, у нас тут вдосталь дітлахів, які вже встигли виробити неабияку залежність від цигарок. Абсурд, але Люк таки угледів у цьому певну божевільну логіку. Він пригадав римського сатирика Ювенала, який казав, що як забезпечити людей хлібом і видовищами, то вони будуть щасливі і начинитимуть прикростей. Мабуть, такий самий ефект справляють випивка і сигарети, особливо, якщо підсовувати їх переляканим нещасним дітям, які сидять під замком. А на результати тестів це не впливає? Важко сказати, бо ми не знаємо, що це за тести, відповів Джордж. Здається, вони тільки й домагаються, щоб ти побачив цятки і почув гудіння. Які цятки? Яке гудіння? З часом дізнаєшся, сказав Джордж. Самі по собі цятки і гудіння не такі вже й погані. Найбільша хрінь у тому, як їх дістати. Ненавиджу уколи. Три тижні плюс-мінус, продовжив Нікі. Саме стільки більшість дітлахів проводять у передній половині. Принаймні Шатак вважає, а вона тут найдовше. Потім ми вирушаємо в задню половину. А після задньої половини, якщо вірити легендам, нам якимось чином стирають спогади про перебування тут. Нік здійняв руки до неба і розчепірив пальці. «І після цього, діти мої, ми полинемо на небеса. Чисті і безгрішні, окрім хіба що звички скурювати пачку сигарет в день. Алілуя!» «Він має на увазі, повернемось додому, до батьків», – тихо сказала Еріс. «Де нас чекатимуть із розкритими обіймами?» – підхопив Нікі. «І не ставитимуть жодних питань, лише ласкаво просимо додому. Ходімо святкувати в чекі-чіз». «Як тобі, Еліса, скидається на правду?» Люку не скидалося. «Але ж наші батьки живі, правда?» Люк не знав, що там почулося іншим, але йому власний голос здався навпрочу тоненьким. Ніхто не відповів. Усі просто дивилися на Люка. І такої відповіді було предостатньо».